V Viete, koľko má zúbov myš od tohto... A kde leží, aký mis. Uh, pesnička z roku 1978. To mal Peter Planeta 3 roky, že? Tomálo no. to si pamätám, presne som si to spieval. Koľko má zubou mis. Ja so zlatým bránim skôr, že Peter centimeter. To si tiež pamätáte, nie? Pam no. To si pamätám. A boli rôzne hitovky, však ešte si tu niečo z toho pripomenieme. Ale pozor, už sme v polčase, už v druhom polčase v rámci dnešného maratónu zdravia. A opäť meníme tému a meníme aj nášho hostia. Áno. Máme na linke, dobrý deň. Dobrý deň. To by mala byť pani Diana Mozoláková, že? Áno, áno. áno. Ahoj, ahoj. Pozdravujeme ťa. Tak sme sa dovolali. Ahoj. Dobre, sme sa dovolali. Tak, uh, vitajte v našej spoločnosti, premiérovo. No, máte, bude to divoké s vami, predpokladám. <laughs> no, neviem, uvidíme. <laughs> no. Lebo už len názov témy hovorí za veľa pozdravujem áno, poslúcháčo všetky a áno, dneska sa budeme baviť trošku na takú divokú tému, ale nie je takú veľmi divokú, je to v podstate prírodná téma, divoké jedna rastliny a kliímky áno. Áno ja len pred nich, pre tých, ktorí nás monitorujú v čase vysielania, čiže toho 10. januára, budeme sa aj venovať poslucháčom s pánom planetom ja. rozoberať dátumy, narodenia. Určite takže samozrej... môžu písať na štúdio A tie, čo nás počúvate a máte otázky k hosti. Host, host, a host, host, čom, ak hosťom, ak hostkám. áno, tak kľudne, kým je na linke, tak môžete písať, aby sme mohli to priamo... Uh, tak, tak, lebo no, inak tá. dostane otázky len od nás. Áno, dostanú odpovede od nás. Takže, tak, a prečo som aj zaradil túto tému, lebo v podstate my si sami neuvodomujeme obrovskú moc, ktorá nám rastie na trávniku, ktorá nám rastie kdekoľvek. Čiže v náš host vičí na tráve, áno? Áno, áno, ona, ona je čistá tráva. <laughs> Ale no ďakujem teda. Ona je naša krvná skupina, alebo na Jangovi oheň, No takže... tá téma má názov Divoké byliny v Strave a teraz neviem, že či ste s obavou pristupovali ku všetkému do čoho ste sa rozhodli zahryznúť, alebo to bola odvaha. Ale tak zase nie som fatalista, nejdem e, cez... Ale tak je to, to štúdiem, to je ako bolo vo všetkom, hej, že e, ako nás rodičia učili, ja pozerať sa cez cestu, alebo že nemáme oblizovať práci, práh, tak aj toto, toto je bežná súčasť učenia sa, hej, a ano. záleží do akej roviny to chceme posunúť, ale skôr by som nadviazala na to, že preto, prečo si to nevšímame, lebo je to všade okolo nás. Bereme mm. to úplne ako samozrejmosť. A okrem to je to aj zadarmo, takže to pre nás ako keby nemá hodnotu, ej. Ja len <laughs> keď, e... keď si vybavím vašu tému a spojím si ju s niečím, čo u nás už svojho času prebiehalo, tak kolega mal na návšteve Žiarislava. On žije tak prírodne a, a, a dával mu ochutnávať. rôzne bylinky mu doniesol, že toto ochutnaj, toto ochutnaj. On tak postupne všetko príjimal, tak zrazu mu dal niečo do ruky, on to začal jesť a že, juj, ale to je hnusné, to je odporné a on, to si nemal jesť. <laughs> dal mu opačnú vec, ktorú nemal, iba si ju mal obzrieť, len ho neupozornil na to. Zrejme, aj vy ste niekedy dopadli tak, že ste niečo začali ochutnávať a to mu nie? ty čo, nie, nie. Ako, ja, ja zase nie som taký extrémista, nie, že, že, ochu... že skúšam na sebe, áno, skúšam na sebe, ale v podstate také tie pokusy, lebo v podstate ja som moderný človek, ja nie som nejaká čarodejnica, čo žije v lese s hrbom a mačkou na pleci, to zase ako si veľa ľudí myslí. Ani bradavička pra... tam nie je. Nie, nie. <laughs> ale uh, v podstate sa to snažím pre, pre, tak premeniť do takej uchopiteľnej formy pre moderných ľudí, stravovacích ľudí, ako to nie je o to, že sa teraz ideme vrátiť niekde do práveku, hej ale v podstate ten náš ideálniček obohatiť práve o tie živiny, ktoré sa v bežnej strave nám už chýbajú. Mm -hmm. A ja skôr robím také pokusy, že viem, hej napríklad tie pazové plody alebo také, čosi, čo majú tie toxíny v sebe, ale po nejakej úprave sú už pre nás bezpečné. Ale ja sa snažím v podstate tú úpravu nájsť, kde je tá hranica, kedy ešť, už je to bezpečné. Hej? Takže napríklad tie pázové plody by sa mali vždy prejsť v teplnú úpravu, aby sa ten toxín sambudný krín sa volá eliminoval, by si nízol. Ale nikdy som čítala, že stačí jemná fermentácia. No, tak som... Tak, to Jedine ako to vyskúšať iba na sebe. Hej? Takže, uh, takže to sú také, také mierne moje pokusy sami na sebe. Aby som zase vedela to povedať ľuďom, že áno, toto áno a, a toto radšej nie. No. Takže čím by mali, uh, otázočka, uh, ľudia začať, čo majú vo svojom takom okolí, čo je také úplne jednoduché a čo možno väčšina ľudí prehliada a ako by to vedeli v, prakticky v tej... Výživé napríklad alebo do toho svojho jedalnička zaradiť z tvojho pohľadu, keď človek niekde začína. To je presne, ako si povedal, kde by mali hľadať, no najprv tam, kde žijú, pretože tam sú tie byliny, ktoré oni potrebujú, pretože oni si nás krásne vedia naskenovať a prísť do nášho života práve tie, ktoré my potrebujeme. Ale ja vrajím, mnoho ľudí má takú obavu voči tomu, že, že je toho veľa a čo. Ale ja vrajím, úplne si vyberte tie, čo obecne všetci poznáme, si myslím, hej, žihľavá. Upava, alebo aj sedmokrásky, to jedlé kvietky, alebo také veci, čo sú úplne, um, myslím, že aj deti to poznajú, len ako nevedia, že čo s tým. Hej? Ale a záleží na... aj na lokalite, lebo hovorí sa, že vedľa cesty rastúce jablonia a čerešne, Samozrejme. že to, to nie je ideálne. Samozrejme, to sú zase tie základné pravidlá pri zbere všeobecne. A teraz nehovorím o byline ale húba alebo neviem čo všetko, ale zhruba o tých 50 metrov od cesty už sú také štatistiky, že je to už relatívne OK, ale samozrejme v tej čistej prírode ďalej vedľa, nie vedľa postrekovaných polí, mimo venčových a také to sú základné pravidlá proste všeobecného zberu, tak to treba jasná, že dodržiavať. A ideálne, keď to máme u nás na vlastnej záhrade alebo niekde na luke, kde chodíme, kde nám je dobre, kde nám je fajn, pretože tam sú tie byliny, ktoré, ktoré sú tie pre nás. A stačí, keď si zobereme napríklad iba jednu dve hej a začneme tie objovať, tie skúšať zaraďovať. A není o tom, že teraz úplne všetko e, vymením, hej, strávu, lebo to nám nikdy nepríjme ani v rodine. Hej, treba to také jemné, postupné, alebo nové jedlo vymyslieť. Lebo keď vymeníte, ja neviem, vypražený rezen s hranoukami za žilovú také, tak, tak, tak to vám ak, asi polovica rodiny povie, že, mm, OK, fajn, ale. Myslím asi si, nie že teraz. 90%. Ale mám pocit, že asi najčastejšie, keď sa niečo takéto spomenie, tak je to ten medvedíce že? Áno, to je úplne taká najznámejšia divka jedla bylinka. Ten medvedíce má slávu aj keď bohužiaľ už ľudia dosť ničia ten zbér, ako... M, m, no, ak tak také kobylky tam nabehnú, áno. Áno, a dokonca som videla, počúvajme sú oblasti, kde ich nás chvál tí záhradkári, alebo tí ľudia, ktorí tam žijú, kosia. Práve preto, aby im tam ľudia nechodili. <laughs> Že on normálne začne raz, ten záhradkár, ten cháper tam vybehne, pokosí to a, a má pokoj, nechodia mu tam ľudia. To mm. už som sa aj s týmto stretla. Ale proste nie je úplne príroda extrémne životaschopná. To sme sami videli uh, v čase covidu, keď sme dali pokoj, tak ona sa krásne vedela zregenerovať tie oblasti, kde uh, boli znečistené, krásne prekvitali vody, kde neboli ryby, vracali sa ryby. Takže tohto by som sa nebala. Len uh, proste základy, ten šetrný sber na miesto je tá pointa všetkého. Hej, to, že prírodu neničí tam človek s košikom v ruke, ale ju ničia iné veci, ako masová výroba, chemizácia a také veci. Hej. Takže... Ale aj vy máte svojich neprajníkov, lebo niekde som zachytil, dostali ste priestor v takzvanom mainstreame, no a samozrejme Aha. hneď tam boli reakcie typu mastičkári, bilinkári, šarlatáni a tak ďalej, ako sa s týmto dá vysporiadať? Oh, ale to úplne spokojom, ignorujem. Čo, čo je alternatíva? Keď si to tak zoberete, tá moderná medicína je tu koľko rokov a tieto pôvodné ználectvo liečenia bylín je tu koľko rokov. No, to by sa dalo polemizovať o tom, čo je alternatíva, ale vôbec nie, ja nepotrebujem zájsť, zájsť takýchto extrémov, ale tam ide o to žiť v súlade s tým, čo tu je, čo nám tu rastie, tu pre nás zadarmo a nie je to nič nové, lebo v podstate ľudia odjak živa využívali silu prírody a vedeli si s ňou pomôcť. Len už sme v, bohužiaľ v takej dobe všetkého, tej hojnosti, to komfortu, že sme totálne zleniveli, lebo si vieme o polnoci v Tesku kúpiť aj rožové ponožky aj nožnice, hej, takže prečo by sme my si mali niečo sami, nazbierať ísť niekde, keď si to môžeme pohodlne kúpiť, máme na to peniaze, hej? Tak, e, takže je tam zase, podľa mňa sa to už teraz tak trošku vracia, tá otázka sebestačnosti, že mať nejaké znalosti o tom, čo sa vôbec deje okolo mňa, čo môžem zaradiť bez toho, aby som bol Fyzicky mentálne odkázaný na systém, alebo ja neviem, na reťazce potravinové, hej, no. keď už to chceme takto, hej. zavrú sa obchody, no tak ľudia nevedia čo im raste na vlastnej záhrade, hej. Keď niekedy na práve, niekedy ale... povedzme, že oni sú takí, že nedôverujú takému človeku, ako ste vy, ale to isté si kúpia v tom hypermarkete, ako, ako keby to bolo niečo lepšie. Áno, zrazu. áno to, to mi príde extrémne zaujímavé, že ľudia sa často veľmi boja prírody, že sa niečo otrávia, alebo ale pritom sa vôbec nepozerajú na to, čo si kúpujú v obchode, nečítajú zloženie, nevedia, čo všetko príjmajú mm. a práve tam sa často dostáva telo do oveľa väčších toxínov, nech spár dlískov žihľaví, hej. Mm. No dobre, a tak skúsme tak prakticky, že ano. keď zobereme, že mám záhradu, rastie mi tam púpava, z tvojho pohľadu, aký vplyv má púpava ako by si ju používala, keď, alebo ako by mal začať človek používať. A samozrejme, keď ju má používať, tak potrebuje vedieť, že čomu tá púpava prinesie. A či môže aj so včielkou ju zjesť, alebo bez nej. Uh, áno, no, no, samozrejme. Proteíny, ale sú inak takí bilinkári, extrémisti v, v Anglicku, že čo, ako jedia bilinky aj s tými mravcami, chrobáčikmi, lebo to akože sú čo všetkého. Ja zase týmto smerom nepotrebujem ísť, ale presne púpava je tá... Tá najčastejšia burina, s ktorou e, bojujeme, záhrada, a pritom je to najživota vlastne rastlina tam e, rastie až na hranici polárneho kruhu, taká extrémne života hej, vidíme to aj v tej klinke asfaltu, čo tam je, no tá prvá pupava tam je vždycky, a práve hovorím, toto je tá sila života ktorú keď my príjmeme do našej stravy tak e, získávame jej schopnosti. A je to najpreskúmanejšia bylinka, čo sa týka m, vedeckých štúdí, lebo presne sú ľudia, ktorí potrebujú mať tieto veci čierne na bielom. A tak nech štúdie e, jasne ukazujú, že tie tá pupava tam potláča rast napríklad rakovinových buniek, a má v sebe horčenie a predtým všetci že púj, pupava je hnusná, lebo ona je horká. Ale to je dobré, že je horká. My si musíme uvedomiť, že, že dnešný potravinový priemysel spláči e, chute do sládkých, slaných, tisí, aj pivo ale je horké. horké. Aj pivo je horké, nie? Aj pivo je horké, áno. No, áno ale to. tak asi nevadí, he, má iné <laughs> ono, že, obmedzenia. Ale asi ho nejeme ako strávu nosnú. No niekto to má ne... ako chmelovú polievku. No, tak môže byť. No, akú kupivú Ale... sa človek dneska ľahšie dostane, konkrétne dneska myslím, keď je všade sneh, ako k tej púpave. Takže čo by sme mali zbierať? No teraz v zime napríklad, keď nám tu všetko sneh zasypal, tak čo? Tam už napríklad už na ja treba myslieť, čo si odložím na zimu. Ja mám špajzu, kde mám vlastne niekoľko dvoj trojročné veci, pestá, fermenty, naložené potraviny, lebo čo aj chladnička aj vymysel, možno 100 rokov, pre tým ľudia uchovávali nejakým spôsobom potraviny a taký, takým istým spôsobom sa dajú uchovávať aj piliny. Takže v podstate aj ja teraz vyberám z tej komórky špajzičky veci, ktoré si postupne po jednom, dvoch, troch pohárikoch ukladám uh, do zásoby a práve v zime z toho žijem. A naše inak je extrémne múdre, že keď my, lebo prečo tie byliny sa takto tla, alebo ja tak ospevujem, pretože chlorofil, hej, to môžeme vidieť aj v tom búme teraz tých potravinových výčukových doplnkov typu florela, jačme, spirulina, a práve chlorofil je tá látka, bez ktorej naše telo nebude nikdy zdravé a poriadne a mm, naše múdre telo je také múdre, že keď my príjmame dostatočné množstvo chlorofilu počas celého roku, tak my krásne vieme uh, prežiť aj tú zimu a potom nabehneme na nový cyklus. Ale inak ako v zime sú, sa využívajú pre zdravé liečbu ihličnany alebo aj korene. Hej. Ale zase musíme si uvedomiť, čo robí príroda v zime oddychuje, spí. A čo robíme my v zime? No, fíčime, hej, ako také feveričky stále, ideme na výkon a potom na jar naozaj príde tá jarná únova, pretože sme dostatočne nehybernovali, neoddychovali, nedali si taký ten oddych mentálny a fyzicky práve v tej zime, ako príroda. Mm. No a keď sa pozrieme na trvanlivosť takýchto bylíniek, ktorá vydrží no. najdlhšie takže že môžete mať aj odloženú te v tej špajzi. Tak ono nie je, že ktorá, ale Alebo ako to skladovať. Alebo Áno, by som to správne skladoval. No však krásne, ale vydrží najdlhšie jednoducho. O, tak najčastejšie, čo mám overené, sú tie bylinky v forme fermenta, fermentov, teda vo forme pesta a v medoch. To sú v podstate také tri konzervačné, úplne bez nejakej teplnej úpravy, prevarenia, sterilizovania, Bez v podstate vám stačí iba soľ voda, prípadne ten med, Čiže konkrétny a... nejaký taký že recept, ja viem, že ty máš aj knihy, čiže pre poslucháčov, ktorí by chceli viac, tak no, sú určite že mám listovať na knihy, ale, ale minimálne môžeš povedať, že OK, mám púpavu a teraz ju chcem a, si na zimu uskladniť, takže aký by bol postup? Tak, napríklad púpava, je široký pojem, Pú, na jar máme krásne púčiky púpavy, to sú tie také maličké hlavičky, ešte nerozvinuté kriedky, kde je ukrytá naozaj tej, tej horčiny, tá sila, tie vitamíny. A tieto sa krásne dajú fermentovať vo forme kapari. Kapary poznáme šac, všetci, je to taký doplnok stravy A keď stačí, keď to naložíme cesnákom, chrénom, nejakými nami obľúbenými dochudcovadlami do slaného nálebu, necháme to pečesni trošku postať, prefermentovať, odložíme. Takto mám napríklad fermenty aj čtvoročne, napríklad medvedí cesnák, v slanom náleve, vo fermente, je úplne niečo, že wow, božské, lebo práve ten cestnák je veľmi výrazná divoká bylinka. a Možno, že niekomu robí ten problém aj žalúdok a tak, že je to silné, ale práve ten ferment spraví to, že stiahne tú prírodnú štíplaví. Na druhej strane vyzdvihne tá prírodná mm, uh, proces, neviem, kvásenia, nutričnú hodnotu a krásne to uchová. Naozaj takto vydržia roky, roky tieto potraviny. Čiže... Pardon, no? čiže prakticky, že človek má nazberané nejaké množstvo medvedieho cesnáku a teraz ano. ako si urobi ten nálev, že voda, koľko vody, koľko soli, lebo to sú asi otázky. Čo... To sú napríklad základný pomer, ktorý úplne každému stačí, je jedna čová lyžička, to je zhruba tých 7 gramov soli na pol vody. Ideálne teplej vody alebo prevarenej vody nemalo to byť, byť chlorovaná alebo ten chlor veľa chloru môže trošku narušiť e, proces fermentácie. Takže jedna čajová lyžička pol litra teplej vody, rozmiešanie sa tá rozpustí, e, byliny e, Buď medvedice sa napríklad e, nakladám samostatne, lebo on je silný ako chuťovovýrazný. A ostatné byliny je vhodné kombinovať s nejakou zeleninou my Ako Slováci sme sa zasekli na kyslej kapuste a padol svet, Ale takto krásne sa dajú fermentovať hociaké proste mrkva, kalera, brečkovky, proste kadiak a zelenina. A Plus do toho, napríklad jednu tretinu objemu, pridáme práve tieto divoké byliny, čo to pupava, žihlava, alebo kozonoha, je to je taká bršlice kozinoha, čo majú taká burina, ktorú prerastie veľa ľuďom na zahrade, bojú s ňou, pritom je to topka, opa, aj chuťovo, aj vyživovo. A práve keď to zmiešame s touto zeleninou, tak je to aj pre ľudí takých čo ešte taký majú rešpekt prirodzený, že je to priateľné, že je tam aj tá zelenina, tá kapustná brkva, ale zároveň sú tam aj tie divoké byliny, ja tak to skoro cel pridávam napríklad, alebo naozaj podľa sezóny takmer všetky. Krásne to odložím a vyťahujeme to v zime ako namiesto kyslej kapusty k testovým, k rýži, k zemiakom, pečeným zemiakom, je to super príloha. A akú sa odporúča používať? Asi by som išla od konca používať tú klasickú kukínsku, pretože to už je chemický produkt. Uh, treba ísť po tých, čo sú najmenej zaťažené toxínmi. Aj tá morská sol, treba čítať zloženia, pretože ani morská sol, už keď si čítate zloženia, tak sú tam väčšinou rôzne protihrudkujúce látky, E, neviem koľko, vôbec. Takže už tomuto by som sa vyhla. Plus ja používam himalajskú a kelckú sol. To sú dve soli, ktoré používam. Uh, Kelp sol sa dá zohlať, že na internete je to tak, ešte taká najpôvodnejšia, naprírodnejšia sol, ktorá má zachované rôzne tie minerály a stopové prvky, ktoré naše telo potrebuje. My sme sa kedysi hnevali, keď nám niekto všetko zjedol a povedal nám, no ty sa choď pásť, hej? A vlastne, keď Aha. vás počúvam, tak to bolo ano. pre naše dobro, nie? Áno, áno, ono, my, my to máme v sebe. hej. Kto nešiel po lúke a neotrhol si z trávy, nedal si do ús, do zboha. Je to také niečo prirodzené, že chytím a dám si do úst ochutnám. A práve preto ja, a ja hovorím, že my nemusíme teraz, ja, ja viem, zjesť kilo hlavy denne, ale stačí nám tak jemne, ako deti to tak ochutnávajú. Chytia, chytia si tú sedmokrásku, zjedia ju, chytia si tú boblku vlohu alebo tú pupavovú stónku si požujú a niekedy naozaj telu stačí až taká homeopatická dávka na to, aby dostalo ten signál, aby začalo naštartovalo tie samoliečace schopnosti, ktoré my už máme, lebo my sme sa veľmi prekopli do toho sveta tých výživových doplnkov, ktorých si doplňame vlastne to, čo chýba tým potravinám. Ale na jednej strane áno, na druhej strane nie, pretože to telo už stráta potom schopnosti vyťahovať z tých prírodzených e, odrôd, alebo zo zeleniny ovocia z tej prírody tie vitaminy, pretože no. už ich dodávame umeleno. A meso? Čo, to, čo vám to povie, keď sa povie meso? Tak ja som sa narodil do rodiny vegetariánov, takže a. ja som tým nikdy neprešiel do styku, ale nie som proti, ak samozrejme je to z tých kvalitných zdrojov. Zase menej niekedy viac, hej. Mm -hmm. keď vieme, že to je proste nejakého ekologického chovu a nie to často tak, ako ja. Ano. Ja nikomu nehovorím, že ako sa má strávať od náži, sme úplne jedinečná entita, ktorá reaguje inak, inak, ma metabolizuje a sami viete, aj Peter vie, že to má rozdelené podľa typov človeka, že každému robiť niečo iné uh, dobré. Hej. Ja ja meso som. Proste no. ja som sa tak narodila. No, ano, ako, čiže keď ale meso. Ale ale ako, no. Keď meso, tak len tak ako cyklista, náhodou mužku nejakú. Áno, bielkoviny po ceste. <laughs> Pozor na vštielku so žihadlom otvorený. Ale spomenula si medvedice snak, že ten nakladáš trošku inak, lebo medvedice snak fakt patrí medzi takú tú jarnú, veľmi silnú zeleninu, divokú, ktorú väčšinou ľudia ani nevedia, aké to má účinky, len vedia, že to je zdravé, no tak to ide jesť. Čiže z tvojho pohľadu, aké má účinky a teda ako ho Ty si uh, spracovávaš a uh, ako no, konzervuješ. A ja chápem. Vieš, takto, k medvediemu cesnáku pristupujem ako v každej inej sezónnej byline, ktorá je tu s nami dva týždne do roka. Treba sa jej prečrať, hej? Takto tak jednoducho povedané. Naozaj je to niečo, čo je uh, tu s nami jedenkrát do roka aj tu chvíľu, takže je fajn sa aj tej, tej, tej čerstvej, dopriací to. Samozrejme, je to silná bylina na žalúdok, takže treba s tým zase opatrenie. Preto um, um, tie pestá sú Uh, veľmi ťažké trošku na žalúdok, treba si mi opatrenie. Ja napríklad sama nemôžem pesto z medvedieho cestnáku až tak vo väčšom množstve, lebo je to ťažké pre mňa. Ale keď tu napríklad tú jednu lyžičku si zapracujem do polievky, uh, do ryzota alebo proste do nátierky nejakej, tak je to pre mňa úplne akceptovateľné. Preto mám rada to spracovanie vo forme toho fermentu ale naozaj je má všetky tie isté účinky, ako klasický, kuchynský cesták, protirotické, antibiotické, jedno s druhým, akurát radý z tej pôvodnej prírody, že má ešte tie vlastnosti, uh, prišiel do styku naozaj s tou reálnou pôdou, kde není kde není zaťažená nejakými postrekmi, lebo aj ten cesná, no záleží, ako bol pestovaný, či nenaťahoval zo zeme nejaké toxiny a tak. Takže... Čiže ten ferment je taký istý, ako si hovorila, že púpava, že na to na, tá jednačajová lyžička na pol litra vody? Uh, nie, m, áno, áno, áno, fermenty všeobecne. To stačí si zapamätať toto jedno pravidlo a to môžeme uplatňovať na všetky fermenty. Hej. To je veľmi, fermentácia je úplne jednoduchý a proces A ty, ty toho sekáš, alebo celý ho dávaš? Uh, ja ho dávam tak na polky ho dávam tak na polky, pretože ja, m, tam si treba pri fermentácii zapamätať jednu dôležitú vec, všetko všetko musí byť ponorené pod hladinou vody hej. pretože voda ako náhle príde tá bylina a zelenina hotičo do styku so vzduchom vzduch je aktivátor plesní mikrobov a naťahuje to do seba a ako náhle to je všetko pod úrovňou hladiny vody tak je to chránené. Hej. Takže tam preto dávam návrh tie veľké listy, aby to bolo spláčené, pomôžem si aj špajdličkami, trošku to tak zafixujem do kríža, klasicky z dve špajdle, aby to bolo všetko natlačené pod tou vodou, a takto, keď je to pod úrovňou hladiny vody a nemám, nemám mám to aj v takom primeranom poháru, že nemám veľa vzduchovej tej medery, tak naozaj takto vydržia fermenty roky, roky. Hmm. A keby ste išli okolo pizzeria, majú v ponuke picu. To som ešte nestalo, nie, že, ale je to som... no. Lebo ľudia vedia vymýšľať, čeliaké hlúposti. Tak, pizza pizza spúpa. Ja zase ja nie som proti, vedia, ja si doma robím pizzu, hej, ale spravím ju sama, spravím ju z mojich potravín, z mojej kvality. A, a čo, tam, a dávate, sam, čo tam dávate do takej pice? Ale napríklad aj to pesto sme dvedieho cestného je skvelé si dať napríklad takto na pizzu, hej, trošku mm -hmm. si tam uh, pošoramotiť, po lyžičkách tam dať. Ale sú biliny napríklad, ktoré je vhodné... Pr práve tie pesta, alebo tie také s olejom tej kombinácie sú presne vhodné na také jemné, ako keby osmahnutie, alebo pečenie, varenie, je, je, je to veľmi vhodné. Pretože e, nemusíme sa zase... Je mať tú surovú stravu, ale zase tiež to nie je vhodné počas celého roka, lebo tiež niekedy potrebujeme to telo zahrievať, niekedy chládiť a tak. Ano, a vy ste spomínali v jednom z rozhovorov, že aj do zmrzliny sa dajú dať byliny. <háha> Áno, pretože bylinky nie sú iba slané alebo kyslé, alebo pikantné a zase m, ja rada, mám dve deti, hej, takže ja potrebujem aj im niečo ponúknuť, prepašovať, vodzovka, tieto bylinky aj do takých ich vecí a krásne sa to dá, hlavne kvietky, napríklad my úplne tú obyčajnú sedmokrásku. Mm -hmm. podhodnocujeme, neviem, on sa aj v Češne že chudobka, čo je strašne nie um, je toho názvu, pretože ona nie je chudobná, ona, je, ona má extrémny napríklad hladiny vápnika, hej, vápnik, čo, prečo? Vápnik zdravie, kostí, koža, zuby a môže práve preto vypiť inklinu, tak príroda k tým krásnej sedmokráskám a aj cera raz mi tak názbierala pre sedmokrások a chcela spraviť polievku, o, tak vrajme super, no, tak ako <hý> spravilo sa, neviem, som tam mrkvu a zemiák a nejakú koreňovú zeleninu nahádzala, všetko som to rozmixovala a navržiť som presne hodila tu hrsti sedmokrások, ešte som to rozmixovala bola sedmokrásová polienka. No, a, a tá zmrzlina uh, tá bola aká tvárohová, čo To bola to asi, nie, uh, to bolo, to bolo, ja to rada kombinujem s tou sezónou, sezónnym ovocím, takže jahody, hej, jar, jahody, jahody, keď rozmixujete, aj tú kozono, sedmokrásky, alebo bázové kvietky, tak sa tak vznikne vám z toho zase nejaká taká nutrične výživná sladkosť. Uh, ale to pridáte do zmrzlín, presne. Levandulu som tam robila vtedy, asi to uh -huh. myslíte. Neviem, čoho sa tu presne týkalo, ale boli spomenuté... Ale aj do čokolády, áno, čokoládu. To, takú, to som e, sa chcel e, práve čokoládu opýtať. Čokoládu som robila, hej. Uh, to bolo z borovicových kvietkov a smrekových kvietkov, pretože borovice na jar majú... Nie len teda výhonky, my poznáme väčšinou tie smrekové výhonky, také mäpučké, slabozelené, končeky, čo tak vidíme, ľudia si to radi prekladajú cukrom a majú z toho taký syru, ale keď sa bližšie pozrieme na tieto hličnany na jar, tak oni majú aj kvietky. Oni to sú také také, také, také piestiky, také bobulky ja to volám, že lesné cukriky, pretože keď ich stlačíte, oni úplne vyprsknú zotý pel, čo sú tak na konce, je v nich koncentrovaný ten výživný pel, pretože pel obsahuje bielkoviny. A to tiež zase máme dva týždne, tak v podstate ja som si to nazbierala zahraz a dala som si, buď si človek čokoládu alebo roztopí si a zmiešajú práve s týmito kvietkami borovicovými a to je úplne delikáte. A to sú vaše recepty, alebo ste to už niekde našli? To sú moje recepty, akože mm -hmm. 99% mojich receptov samozrejme verejme si inšpiráciu, čo tak ako ja sa to vždy snažím napasovať do také našej tejto slovenskej správy, hej, ale ano. niečo to je také klasickej, ale chcete aj halušky som robila bylinkové, áno, ale ako tak aby to bolo priateľné, aby to nebol nejaký úlet, hej Jasné, uh... jasné A mňa by zaujímalo hlavne, že kde taký človek v dnešnej dobe sa dostane k tým starobilým informáciám o bylinkách a týchto veciach väčšinou zo zahraničných zdrojov, pretože uh, u nás sa to používalo, mám, mám také staré knihy, kde sa používali napríklad tieto byliny, ale je to no, staré, no, z takým no, 60-70 rokov, ale je to vždycky také po forme tých nádiviek a plývarkov a, a takých tých, to sa strašne ako vážne, hej? Ale... Ja skôr sa snažím, že skúsme to tak 80 na 20, alebo 70 na 30, hej, že v uh, takej prírodzenej, takej surovej podobe, alebo to pridávam iba ku koncu varenia, aby sme práve nesnehodnotili to, prečo si zbierame tie divoké bylinky a tých 30% to zaradiť do toho varenia. Takže uh, skôr, skôr ja sa inšpirujem u zá, zahraničník. Ono to není žiadna Hý, alebo nejaký nový strávací smer je to proste niečo, čo tu bolo odjak živé. Mm -hmm. len, len sa na to zabudlo. Hej? A práve to mám na to rada, že každý už má dneska nejaký ja neviem, nejaké lakto, neviem čo, alebo celiahy, alebo niečo a práve tu divoké bylinky absolútne nemajú žiadne nároky na to strávacie smery. Nech ste ja neviem, čokoľvek tarián, tak to krásne môžete zaradiť do vášho Uh, stravovacieho režimu. No máme v poslednej dobe skúsenosti s tým, že ľudia sú alergicky na veľa veci, ano. ale žiaľ aj tá súčasná generácia, nie všetci samozrejme, ale dosť často zosmiešňuje takéto stravovanie. Nemáte ten pocit? Mm, to je skôr neznalosť, hej. Ako, neviem, ja mám okolo seba komunitu, ktorí sú ľudia, ktorí vedia, ako proste, tá príroda je tu stále, mm -hmm. ale... Mm, ten človek, ktorý to zošmiešňuje, tak ako nevie, v podstate o tom si myslím, že nič. Hej, a... mm -hmm. No vy to dokážete vychutnávať z rôznych smerov a, a, a v podstate sa o veľa vecí neoberáte, lebo spomenuté v tom konkrétnom rozhovore boli teda aj smrekové výhonky, z ktorých sa robí síru, alebo že si viete pupavové kvety a z koreňov vyrobiť aj chutnú kávu. Áno, áno, áno. No. Ešte napríklad k k tie smrekové výhonky, to neniže sírom, napríklad po Švédsku sa nakladajú veľké súdy so smrekovými výhonkami práve v forme tohto fermentu a predávajú sa to v ako delikatesa. hej, takže to neni nič, čo by tu nebolo, alebo iba tu na Slovensku, hej, to naozaj iné krajiny to krásne využívajú uh, už dávno, hej, jarobiny a všetky tieto plody, alebo práve aj tieto lipové plody, alebo pupava káva, hej, kedy si Ľudia sa snažili m, aj tieto formy využívať, pretože nielen na liečenie, lebo v koreňoch je v podstate najkoncentrovanejšia, najkoncentrovanejšie tie liečené na látky živiny. Mm -hmm. uh, už tie nademné časti sú fajn, ale naozaj, keď chceme už poriešiť nejaký závažný problém, napríklad tráviacia alebo pečenie alebo obličky, keď sme pri tej púpave, tak tam už sa siaha po koreňoch, hej? odvary z koreňom. Ale Ľudia presne to používali aj ako náhradu kávy, pretože tie korenie, ale aj plody sa dajú opražiť, rozmixujú sa, máme z toho v podstate hnedý liečivý nápoj alias takú alternatívu kávy a je veľmi chutná. Práve tá uh, upavova je taká mierne horkastá, čo skôr má tak bližšie uh, k tej klasickej kávovej chuti. Tá, tá lipová káva alebo holohová alebo také tie iné tak tie sú také dosládla alebo tá lipa má viac tej fruktozy má tých sladkých. Mm -hmm. ale to sa sa detem chutí je to um, také orieškové áno pomôžem si aj mailom od poslucháča opäť sa ľubo ozýva tento raz rea reaguje na túto tému doktor Bukovský kedy si odpovedal na otázku zbierania ovocia pri ceste, že za zdravé považuje ovoci alebo zeleninu asi 100 metrov od frekventovanej cesty Áno, môže byť. Ono to jej záleží, aká to je cesta. hej, Či to je diálnica, alebo cesta, kde prejdú dve altá cez deň. Alebo bicykle iba chodia okolo. Áno, áno, áno, áno. No a ďalej píše, ja sa na našich dvoch záhradách, ja na nich zbieram tieto divokorastúce rastúce byliny. Je tam medvedicestná, pupalka, divozel, plúcnik. Tie som doniesol zvonka a chytili sa. Ďalšie, áno. ktoré sa objavili samé, napríklad púpavu, skorocel, zlatobil, portulaku, žihľavú, koziu nohu, Hoj zemežlč, ľubovník ano. repík a ešte ďalšie trvalky pestujem, šalviu materinu dušku, ligurček celoročnú tzv. zimnú cibuľu metu. Na tieto som si spomenul, možno som na niečo ešte zabudol, tuto jeho mail končí. Máte skúsenosti so všetkým spomínaným? Áno, áno, a to je super, že to vidíme krásne človeka, ktorý vie, hej, že e, ak, ak čoraz je v prírode a vie to používať pre, pre svoje zdravie Napríklad aj sam, samotná Maria Treben povedala, že my nepotrebujeme oznajeme 152, rástlin byli, nám stačí 8. Mm. Úplne nám stačí 8 rastlín, ktoré s vieme pracovať a vieme ich využívať pre naše zdravie. Hej? Lebo rastliny nie sú iba na to, na jednu chorobu alebo tak. Oni majú veľký záber, sú veľmi uh, širokospektrálne. Takže uh, keď sa naučíme čo je len s tými vôsmimi, ktoré nám rastú na záhrade, uh, pracovať, využívať ich, pracovať, odložiť ich, zaradiť ich do našej stravy úplne stačí, aj ako aj, prevencia. Je aj niečo, čo ste ochutnali a stačilo? <laughs> uh, tak to sú tie plody. <laughs> Väčšinou tie plody stromov sú také, kto ochutnal nieký napríklad jarabinu, tak vie, že uh, sama vám povie, že asi tri bobulky stačia. <laughs> no my sme sa s tým iba ohadzovali, lebo aj no, to bolo Áno, aj my. dobrý aj, granát. Zobrali sme ten, tú tvrdú časť z toaletného na to sa natiahol ano. balón a už bola strelná zbraň. <laughs> ano, áno, áno, áno. A, a ja som v tom vyrastal, že len to nie je to jedovaté, pozor na to. A nakoniec to robím, že mi doma dneska pre deti, hej, Z Jarabiny. <laughs> Takže to bola vlastne lož, hej, že je to jedovaté, lebo nám to ja... tiež hovorili presne. Hm. Takto ono e, v surovom stave obsahuje nejaké toxické látky, ktoré môžu byť pri väčšinnožách toxické. To neznamená, keď zdietie dve, tri pobulky to v pohode ja si tiež dámne to chutí, ale keď už chceme naozaj to zaradiť, tak to treba povariť. Ten varny proces e, eliminuje všetky tie toxické látky a je úplne bezpečné na používanie, ako presne, džemy, marmelády, sirupy rôzne alebo výživy, keď sa so to spojíme s nejakými. Ja to napríklad na najsen robím so slivkami. Hej alebo slivky, na to je jedno obdobie. A ten ten slivkový, ten žem je veľmi sládký a keď to uh, ochutíte práve tou jarabinou, tak je to také každý, kto to zjedol, tak povie, že mm, čo tam je také, čo neviem identifikovať, lebo je to sladké, ale ten dojazd je taký, že vám stiahne ten, ten jazyk do takej trpkosti mm -hmm. a to je práve tá jarabina alebo tie trienky, alebo trnky hej? my to poznáme iba ako vo forme ice, slivkovice drienkovice a, a tieto a -no. ale vo to koloídoch. Áno, také áno. tekuté, tekuté je to vtedy. V tých formích tekutých, áno, ale je to v podstate divoké ovoce, ktoré proste tóny a tóny tohto ovoce pada na zem a nikto to nie nikto to nezbiera. Ale keď vám niekto nalie, tak nemáte s tým problém? Ako? Keď by vám niekto dal slivovicu bo, a borovičku Viete čo, nakladám do toho piliny <laughs> Ako, Ako vo forme Tinktúr mm -hmm. Ja som to chcel spýtať, k tým džemom ešte alebo prípadne čo bol spomenutý ten sírup z tých smerekových výhonkov Áno tak na výrobu týchto vecí sa častokrát používa cukor a toto Peter Planéta väčšinou hovorí, že akokoľvek sa ten cukor použije, tak v konečnom dôsledku to človeka bude poškodzovať, že ano. či vy to máte takto alebo používate niečo iné na miesto cukru pri tých džemoch alebo sirupoch a tak. Uh, čo sa týka konkrétne smerkových výhonkov, áno, absolútne nepoužívam Cicor, ani to, uh, Za prvé, keď som to sama skúšala pred uh, mnohými rokmi, to vždycky splesnivelo, tak som sa na to vybodla a nahradila som to medom. Pretože med, kvalitný ako dobrý, med, včelár uh, aj samotný, uh, je konzervant, má svoje teda účinné látky. A práve keď to, ja to ani neprekladám medom, tieto výhonky, ale aj to mixujem, rozmixovávam. To normálne na takú až pastu alebo na takú kašu, pretože je škoda ich vyhadzovať. Oni sú jedlé, oni, keď ich ochutnáme tieto mekučké výhonky, oni sú jemne kyslasté, sú vynikajúce aj chuťovo, preto ich používam ako náhradu citrónu práve takto na jar do rôznych receptov. A keď to rozmixujeme s tým medom, tak vznikne. Nie je nám taká hmota, ktorou absolútne netreba to ani len. Iba to odložiť naozaj. A teraz zime vyťahujem je, ako vo forme. Ja som, to, ja som to robila ako pre dieťa, ako síru. Ale nakonieme sme zistili, že to vôbec ako nevyužívame, lebo nie sme chorí, tak to použijem ako nátierku, hej, na chlebi, čo sa dá. Ako a, takú a tak ako sme, sladkú ako, nátierku, hej? Áno, ako takú sladkú nátierku, hm. ale stačí, keď si to dáme na lyžičku a necháme to pomaličky spúšať dole hrdlom, aby tie sliznice sa obalovali uh, tým extraktom zo so smrkový výhonkov. Není dobre. No, všeobecne, či sú to tinktúru alebo byliny, keď už ich používame, používame na liečenie, hneď to neprehľozať, pretože tie žalúdčné tie, tie šťavy sú veľmi silné, môžu zne čas, tak nechať to pôsobiť tak v ústach, tak prevalovať, aby práve tými sliznicami sa uh, strebali tie účne látky ako prvé. Uh -huh. No a toto predpokladám, že tiež sú také časovo obmedzené, že to, ak si raz zarobím, tak to mi ano. už vydrží. Jasné, ten, ten med, napríklad, keď si to takto rozmixujete, ja to dávam tak 50-50, pol pohára uh, tých smerkových výhonkov, pol pohára medu, rozmixujem, rozmixujem to úplne obyčajným tyčovým mixérom. Uh, ani to nedávam do chladničky, ak by to chcel niekto že poistiť, tak iba návrh naleje nejakú, nejakú lyžicu domácej, presne nejakej tej IC alebo vodky nejakého alkoholu, že to ako by návrchu tak za takú čiapočku spraví áno, áno a odloži to a naozaj toto vydrží. Ja mám štvororočné ja medy takto v komore a stále sú. Ja mám ďalšiu otázku na ano. tie pilinky ešte, lebo vravili ste, že každému stačí tak cca tých 8 a je teda, je to lepšie si to pestovať tých 8, alebo lepšie vedieť, že kde sú alebo to nestojí za tú namahu? No, pravda, áno, stojí to za tú námahu, pretože to není iba, že idem a to není mechanický zber, hej. To, tie byliny vás ako kopnú do prítomnosti, hlavne keď zbierate žihlavu. Takže tam majú tie, tie iné benefity, hej. Že, že som vonku v prírode, uh, idem, nazbieram si, vyčistím si hlavu, odnesiem, prinesiem si niečo s hodnotou. Samozrejme sú bylinky, ktoré... Uh, Nenájdete až tak voľne v prírode, hej, teraz myslím skôr tie kuchynské, ako je bazalka, rozmarína, tými a tieto, tieto. Je fajn mať možno tak po ruke, ale... Mm, osobne odporúčam radšej naozaj spraviť tých pár krokov vonku a nazbierať a oni, oni sú aj super, pretože veľa ľudí, a tak ja žijem v paneláku a ja to nevydržím a nemám čas a neviem čo, vyhovorky hej, pretože keď si my raz alebo dvakrát do týždňa vybehneme na tú luku alebo niekde na nejakú prechádzku, nazbierame si to, čo je len obyčajnej Dózy, hej, desiatovníkovej, alebo pohára, alebo do niečoho. Dáme tieto takto do chladničky, oni vydržia celý týždeň bez toho, aby zvedli, alebo, alebo sa nejak zmrzkavili, alebo nejak sa znehodnotili A môžeme ich aj keď prší takto vyťahovať Dobre. a používať. Ďalšia otázka je na lunárny kalendár, pretože mám doma lunárny kalendár a tam sa presne odporúča, že v ktoré dni podľa mesiaca ísť zbierať kvety, alebo vtoredni listy, vtorední korene. Orientujete sa aj vy podľa tohto, či to je už moc? Uh, tak to je to fajn, áno, ale nešla by som úplne ako, nebrajem, že sa tým orientujem. Orientujem sa vtedy, keď je pekné, mám náladu, idem vonku, hej. To je už také vytúnenie by som to brala, hej. Ale nebrala by som ako to dogmu, že a... Bože, tak teraz slnko svetí, no ale není ubudajúci mesiac a ja to nem otrhnúť, ale potrebovala by som to, hej. Takže už by som zase nešla do nejakých takýchto extrémov. Keď idem, keď mám kuť, keď to rastie, zbieram to. Ak popri tom sa aj tento faktor splní, že ubudajúci mesiac, áno, stiahuje sa energia do koreňov, tak viem si naplánovať, že ten kostihoj kopem raz do roka, tak si počkám na ten ubudajúci mesiac, bo vtedy má ešte väčšiu silu. Ale ak ten kostihoj potrebujem dneska, tak. Nie, tak je mi jedno, v akom štádujeme si a vykopem si ho, lebo dneska potrebujem. Chápete? Uh -huh. <laughs> a len, len zbierate, alebo dokážete aj nakúpiť niekde v obchode? Mm, tak... Či mm, dôverujete tak... predajcom, alebo sa radšej sebestačne správate? Nedá sa úplne sebestačne byť, ako uh -huh. a dá sa čiastočne byť, ale samozrejme si vyberá človek a v Skádej kupuje a vie, že dáva prednosť po nejakým uh, lokálnym alebo miestným dodávateľom ako potravinám, ktoré sú zabalené v troch igelitových sáčkoch a dovezené z tretej uh, krajiny. Mm -hmm. A vieme, že napríklad, napríklad tie šaláty, ja neviem, ládovy alebo obyčajné tieto šaláty už sa aj pestujú napríklad takých hydrolátok. Oni vôbec neprichádzajú do styku s pôdou, čo je zase veľký dosť taký faktor, mm -hmm. ktorý my vieme, že kým není v dobrom stave pôda, tak nemôže tá zelenina uh, prevziať tie rázi, byť kvalitná, máte dostatočný počet tých uh, nutričných látok. Aj preto ako Peter hovorí, tie šalatenky, <laughs> musíme, musíme sa stále o starať, je, tam tancovať o nich, prihnojovať ich, strážiť ich, a aby vôbec prežili, nemôžeme ísť na dovolenku na týždeň, lebo nám pokápe polovica záhrady, kdežto tie divoké byliny, no tie čoty si rastú, kde chcú, kedy chcú a, Hm. môžu prísť aj že môže prísť piesok, alebo mráziť v máji a im sa nič nestane, <laughs> žijú si svoj život. Tieto, tieto majú na saláme. No Spomenuli <laughs> ste tam mimochodom, že nie ste chorí, je to tak? Mm, nebývame chorí. U mňa, keď tak choroba je, tak skôr z toho psychického preťaženia, pretože mm. uh, tiež, to je zase moja vec, čo sa učím v živote, nemusím uh, všetko vš všade robiť a byť všade uh, a ísť na výkon, ako hej, že naučí sa trošku odýchovať, možno to príde vekom, <laughs> ale uh, u mňa, keď uh, ma chytí niečo oslabené, tak je to vyslovenie z toho psychického preťaženia. A čo vtedy, čo vtedy pomáha? Na taký stres, únavu, nespavosť? O, nič úplne vypnúť. Ja sa musím vypnúť normálne. Ani musím žuť si nepotrebujete nič, si nejaký korienok? O, nie, nie, určite jasné, to je super, to je vždy, keď máte dobre doma mať niečo po ruke. Nemusím bežať. To, to je tá sloboda, to je tá sebestačnosť, že keď ma niečo chytia, alebo deti, alebo nieko z rodiny, nie som strese, že musím sadnúť do auta a bežať o polnoci do nejakej lekárne, ale viem si pohodlne vybrať niečo z domu a minimálne si nasadiť nejaké kapucinku, echinácie, čo sú také všeobecné antivírusy protiantibiotické rástliny a dať ten impuls do tela. Uh -huh. a nie jem, nezaťažujem napríklad právne, hej, snažím sa iba tu tekutinou a podporiť týmito bylinami a naozaj niekedy stačí iba 24 hodín a už to je dobre. Áno, niekde ste spomenuli medovúku v tomto prípade. Áno. Aj medovka je super, to je taká, mnohí to vnímajú iba ako takú, takú peknú bylinku zo záhradky, osviežime si nejaké mochytko alebo niečo také, ale naozaj medovka má aj antibiotické účinky a jedno, je to, je to jedna z tých takých silných, podceňovaných byliniek, ktoré sú veľmi silné imunostimulanty pre návanú. Mm -hmm, pomôžem si ďalším ťahákom, Hloch hloh. Uh, Prečo nám rastie na Slovensku toľko veľa hlohu? Naozaj. Pretože červená farba a čo máme červené v tele? Krv obehový systém a toto je práve bylinka na to a možno, že práve si to hovorím, preto to, toho hlohu máme na Slovensku veľa, pretože tí ľudia majú tieto srdcové záležitosti nielen teda <laughs> uh, psychické ale aj tie fyzické a hlohy na to úplne číslo jedna na vysoký krvný tlak, choroby uh, a ja zase hovorím a spome sa ho aj najesť, je to hm, plod, rastlina, líst, kvet čo celý kríge je jedli a môžeme krásne od skorej jary do neskorej jesene, od tých kvietkov využiť, práve tie kvietky napríklad nakladám do medu, oni sú mm, vôňa, to, to je proste ho zacítite na lúke, skôr ako zbadáte, to je niečo. Keby úžasné. vás bolo tisíc a pustím vás na lúku, tak to teda bude vyzerať <laughs> Ako kobylky no. A ďalšia, keď sa spomene napríklad ako rastlinka, ľubovník a uh, Lupovník, áno, pre, Prezálka, to je tá janská, svetojanská bylina, ktorá je to prírodné antidepresívum. Áno, treba s ňou opatrne mm -hmm. uh, narábať, ale zase je to bylinka, ktorá rastí iba jedenkrát do roka, tak treba jej venovať pozornosť. Ja si niekedy plánujem aj toho Lenku podľa nej, lebo e, nechcem ju minúť. A m, na jednej strane áno, je to silná ten zacelovač aj z vrchu, ako kože. Napríklad Chorváti sa natierajú olejom z ľubovníka, aby mali krásnu, jemne opálenú a zdravú kožu. E, u nás je v podstate taký, ako som spomenala, je to na nervový systém, ukludňovač, stačí naozaj pár a vieme dať doha harmonizovať na centrálny nervový systém. Preto ja inak hovorím aj ten ľubovník, tak keď si robíme nejaké čaje, tak, tak aspoň maličké množstvo, tam pozor na ľubovník, na množstva, iba zaradiť, pretože my, keď sme chorí, tak my sa čo? Potrebujeme najs najskôr ukludniť, potrebujeme sa najskôr dostať do pohody, potrebujeme ukludniť ten nervový systém a až potom je telo sa začať liečiť. Práve tu slúži, toto je funkcia lobovníka, dať nás do pohody, ukludniť, zastaviť. OK, ideme sa liečiť. A dá sa to vôbec aj naplánovať v dnešnej dobe dovolenka na to, lebo keď sa všetko tak posúva, je to. Je to, je to presne tak, ako hovoríte, že každý rok je to iné, vôbec sa nedá. Napríklad minulý rok bol, som musela všetky svoje kurzy o mesiac dopredu posunúť, pretože jar prišla už v marci väčšinou tak v apríli, v máji, to tak mávam a teraz, keď som už videla, že v februári začínajú púčať stromy, rájem, no tak toto to nie. Ale paradoxne, ten ľubovník som ešte aj v auguste som zbierala. To je zase fajn napríklad taká rada, že keď ja nestihnem si u nás nazbierať, tak vždycky vybehnem niekde pár tých výškových nadmorských metrov vyššie a tam tá príroda je vždycky od dva týždne zhruba pozadu a, a... Zbíram no, si tú pilinku. Na tomto sa vždycky smiem, keď je obdobie Medvedeho cesnaku, ja, ja som zo Žiliny, tak keď v Bratislave už im to končí, tak nám ano. to akurát začína. Áno, áno, to aj ja mám také komentáre, keď niečo robím z Medvedeho cesnaku, tak mi Bratislava píše, no super, teraz to, teraz to zverejním, keď už nám, my tu nemáme. Ale na druhej <laughs> strane chcem uh, povedať, že pozor, sú kvety, a č, sú listy a po listoch prídu kvietky a toto je obrovský mýtus pri medvedom cesnaku, že jo, to je kvety a to sa už nie je a, a prečo, prečo kvety sú niekedy oveľa silnejšie, čo sa týka tej cesnakovej futi ešte ako listy Hej, to, že sa uh, medvedí cesnak nie zbierať, keď už kvitne jeden taký obrovský mýtus a tady sa zbierajú kvety či tie listy? Už sa zbierajú kvietky, pretože e, vtedy už energiu, e, rastlinka tlačí energiu práve do tých kvietkov, tak je prirodzené, že tie listy už sú také, mm, a možno aj slabšie, alebo sú už také hnedé. Už proste, už tá rastlinka, mm, nedáva im tú energiu. To znamená, že sa, neznamená, že keď je pekný zelený lístok, sa nesme zbierať, jasné, ale už nebude mať, už keď si otrhneme kvietok a otrhneme si list, tak zistíme, že ten kvietok je štipľavejší ako ten list. Teším sa za túto informáciu, lebo tak, ako si povedala, že je to mýtus, lebo väčšina ľudí presne niekde niečo počuje. A toto, Ale... toto aj Svokra mi tiež hovorila, že medvedí cestnaka sa už nezberá, keď kvitne, lebo on už je toxický. A toto ľudia Nie. majú. A ja viem, a odkiaľ to viete? Presne. Prečo sa šíria takéto informácie? Mm, neviem, napríklad v Anglicku sa celoročne zbiera medvetí snak. tam sú také podmienky klímy, že tam je to úplne v pohode uh, celoročne sa zbiera. Aj, aj tie napríklad púčiky aj tie púčiky si zbieram uh, ako kapary nakladám tiež v tom slanom nálove a je to vynikajúce také také bobulky cesnakové Zbierajú zetambrí. sa aj hríby? Ako ste s týmto vysporiadaná? No, uh, huby mm -hmm. uh, huby sú uh, tiež ako súčasť tejto divokej strávy, no, pretože sú to Sú aj divoké hiby, áno. ale to asi nedáte. A zbieram aj teda, A... ale nie, nie, nie jem ju, nie, nie, nie, nie, ju na vôľkajšie požitie. <laughs> presmokru, hej? Máš ma, ma, to ako jedna pani, čo hovorila, že príde chlapik na tržnicu a hovorí pani, ale vy tu predávate muchotrávku. A ona, to je zvláštne, za roky sa nikto nestiažoval, že je jedovatá. <laughs> Neprišiel sa stiažovať, ne, he? Ne, ne. <laughs> Ona není je jedovatá, ona je iba toxická hej, ako mají halucinogéna aj to iba v určitom k, v spracovaní v určitých množstvách napríklad presne sú národy, ktoré to bežne súšia a je, jede je, ako chipsy hej, to, to nikomu nedoporčujem tú zelenú kastu to asi nie. E, nie nie, jasné, zelenú nie, tá je toxická tá je, ale tá klasická červená muchotrávka je to naprík, napríklad e, mamina mala tiež <coughs> problémy s kolenom tá skúšala všetko od kosti, hej, neviem čo a nakoniec e, si kúpila masť z muchotrávky ja som ju potom začala vyrábať aj tinktúru a to je úplne zázrak to je také silné analgetikum to znamená, že podláča bolesť že behom naozaj pár minút e, cítite ako sa vám uľavuje od bolesti takže ja túto muchotrávku červenú nakladám do, do, do, tej, do tej slivovice, paradoxne a, mm, dám tam, áno, ve veľkú tú lepku, preškrtnutú, že toto nepiť, <laughs> aby všetci vedeli. Ano. A používame ju ako proti bolesti svalov, klbou, modrým na všetkých týchto vecí, áno, je niekedy, to super. niekedy sa zvyknú tie hryby dávať aj do kapustnice. Ako vyzerá u vás napríklad taká štedrovečerná strava, Tiež je to postavená na bylinkách, alebo to máte podobne ako mm, Nie, ale... Uh, ja zase som tradícia a napríklad kapusnicu robím bez mesa, ale úplne štandardnú no, huby a všetky tieto veci tam sú. Napríklad do zemiakového šalátu práve dávam tieto fermentované bylinky, lebo do zemiakového šalátu idú kyslé vorky a ja práve toto doplňam alebo nahrádam práve tými kyslými uh, fermentami, či už je to medvedice snak, alebo pupavé kapary alebo rôzne tieto bukové klíčky alebo také veci, lebo je to kyslé je to zelené a spraví perfectu to A je to aj taká symbolika také poďakovanie tej prírode, že aj v decembri si môžeme niečo pochutnať na nej nejaké divočine. No hryby tie sa zvyknú aj sušené jesť, ale asi listy púpavy sušené to by asi nebolo dobrá cesta. Mm, napríklad tieto byliny, ktoré nám rastú od skorej jary do neskorej jesene. ani tak veľmi ako keby nemám potrebu to sušiť alebo nejak tak veľmi odkladať, pretože sa toho najeme, respektíve nabažíme naozaj prakticky denne počas celého roka, hej. Ide o to v tej čerstvej podobe, iba tie fermenty tak dávam, ale uh, sušené, sušené väčšinou tie bylinky, ktoré nás naozaj potom využijeme vo forme tých čajov, alebo čajových zmesí, alebo rôznych bylinkových práškov, pretože uh, nie nemnohí hm, napríklad nemajú radi tie čaje, alebo nejak sa premáhajú a práve preto je vhodné ty pilinky napríklad rozmixovať na taký prášok a používam to ako napríklad taký výživový doplnok typu chlorela, spirulina čmeň. aj toto sa dá využívať takto uh -huh. No niektoré to majú už aj vo svojom názve, že by mohli byť liečivé ako Valeriana Lekárska uh -huh. Máte s tým skúsenosť? Uh -huh. Že by to mali mať v názve? No, že, či sú aj naozaj liečivé keď, keď je napísané, že Valeriana Lekárska je to oficiális, áno, ka takto. Každá bylinka, ktorá má v latinskom názve za názvom oficiális, tak je v podstate ako by uh, schválená mm -hmm. na to používanie vo farmakológii alebo teda v, v prírodnom, ako sa dá používať a predávať že vo, vo fitoterapii, áno. Mm -hmm. Ale vôbec sa tie bylinky každá sa dá využívať. Hej, napríklad ja neviem, plúcnik, ja viem, lekársky, aj ja plúcnik tmavý, hej, a mnohí ľudia, no tak, ale to nie je ten lekársky, ten, ten tmavý, ale, a rastie vám pod nohami, rastie vám pri vás, áno, má tie isté účinky, môžete takisto využívať na podporu dýchacieho systému, ten plúcnik, a nemusíme uh, sa naháňať za nejakou obilinkou, ktorú povie, ani nenájdeme, mhm. ale jej druhý druh, rastina pod nohami. No. Ale keď ste teda na Slovensku, tak ste vo, vo svojom živle, ale čo keď človek vycestuje napríklad do Chorvátska, boli ste niekedy pri mori a hľadali bylinky? A Ako pozerám sa, jasné, to je už taká profesionálna Aha. deformácia, že, hej, že kde chodím, tak ale tam zase objavujú tie nové, ale paradoxne som sa smiala minulé tiež v Chorvátsku. Uh, som našla bazu chapsdovú, uh, to je v podstate taký tretí druh bázy, lebo my poznáme tú bazu čiernu, Tu čo si zbierame, tie krietky, bazové, potom nájsem plody a potom ešte baza chapsdová, ona je taká na zo zeme, uh, rastie, má tiež také uh, tmavo fialové a čierne plody a na Slovensku sa več Čiže štandardne sa páli <zudí> za chapsdovicu. Ale uh, nikdy som ju nevidela, na, nejak som na ňu nevidela naraziť, až v Chorvátsku. poli ja wow, super, tak ávrajem, ja musím ísť do Chorvátska, aby som našla túto bazu. A vrátila som sa z Chorvátska a išla som z so obsom iba za dom a tam bola. Úplne som až sa smiala, že človek sa nedíva Uh, že má to za domom. a vôbec som si ju nevšimla celé, celé roky, až keď som ju tam objavila, tak zrazu som ju videla všade aj tuto okolo domu a na Slovensku a tak, takže uh, áno, hľadám, ale skôr je to také, že aké iné byliny sú tam, hej, a ako inak rastú, v akých iných prevedeniach alebo aj, aj ten ľubovník ešte bol, aj v auguste v tom Chorvátsku som mm -hmm. ho našla, boli, takže bolo to také... Um, tak, ale zase im je to ľúto, lebo naozaj my si neuvedomujeme, keď sme v týchto krajinách, ako je Chorvátsko, alebo napríklad Španielsko, taliansko alebo Cyprus, alebo nepíšu ľudia z celého sveta, že oni nemajú ani len obyčajnú žihľavu. Naozaj, že tie e, krajiny sú také suché, e, tá pôda je taká dehydra, dehydrovaná, že m, nemajú takú hojnosť tých zelených rastlín, tak ako my. Hej, my to naozaj máme, jar, leto, jeseň, Prakticky aj zima, keď je snieh, stále je čo zbierať. Ale naozaj tieto krajiny sú... Majú to, majú to obmedzené. No. A preto vrajím, že naozaj my ďakujeme, že my žijeme v takejto krajine Slovensko-Čechy, kde máme tej hojnosti, tej prírody, tej zelenej, tej vlhkosti a tých rásne strašne obrovské množstvo. No keď ste spomenuli aj ten ľubovník, tak ľubo nám opäť poslal otázky aj na túto tému. V Grécku v chate pod Olympom predávajú čaj, ktorý nazývajú olympský čaj a je z ľubovníka, ale pri použití treba vraj dávať pozor lebo fotosenzitívny ľudia môžu mať problémy s pokoškou, ľubovník ich vraj môže dráždiť. Podrobnosti neviem, je to pri vnútornom použití alebo pri priamom dotyku s pokoškou. Nie, nie, nie. Je to fotosenzitivita, fotocitlivosť v podstate na ľubovník, pretože ľubovník obsahuje to červené farby vo hypericín, ktorý je vlastne fotosenzitívny. Ale pozor, je to presne tak, ako povedal, že iba pri vnútornom používaní, pri liečení. Takže keď bereme napríklad... Aj, aj to zase by som povedal. sa to alebo ja respektíve ani nepoznám človeka, ktorým by mal takto reakciu, pretože to je uh, zase záleží od individuálnej citlivosti každého človeka, hej. Uh, a, ale treba to mať ako keby tak niekde v pozadí, že keď beriem nejakú kúru ľubovníka, napríklad vo forme naozaj silné tinktúry, alebo pijem ten ľubovníkový čaj každý deň a je leto, je slnko, tak, a, tak sa neopalujem, ako neprážne sa na tom slnku niekoľko hodín denne, hej, mm -hmm. že naozaj treba, treba sa vyhýbať, ale pri takom bežnom používaní je to OK, ako vrajím, aj na vonkajšie používanie, e, tam sú krajiny, národy, kde sa bežne používa ľubovníkový olej práve napríklad na popálení, hej, e, janský olej sa volá, on je taký červený práve pri tom farbivu na regeneráciu pokožky. hej. Pre ľuba ja. asi najideálnejší ten ľubovník, ale píše aj, že či zbierate muchotrávky červenkasté, vraj je to výborná huba, ja som sa zatiaľ neodvážil, toho roku som ich veľa našiel, teda asi minulý rok samozrejme už. Hej, hej. No to som to sme sa už bavili, že ja zase nie som tiež extrémista, viem, túto hubu zbieram, ale naozaj je použitie, ale nejak nepotrebujem e, ešte s ňou experimentovať inak. <laughs> otázka posluchačov určite, že koľko tej e, muchotravky červenej do tej polilitrovky dajme tomu, ty mm -hmm, dávaš? Vzboľne nakrajte, nasekajte, voľne povrch, nemusíte to tlačiť nejakým, nejakým je to, e, tu, e, tu. treba si dávať pozor, aby sme nemali napríklad nejaké rany, nejaké otvorené, rezné rany na, na pokožke, hej, aby sa nám to nedostalo do krvného obehu, alebo tak, e, takže na toto si treba dávať pozor, e, voľne na... E, Naplním pohár, trojdecovi, 7 decovi alebo koľko, uh, to muchotrávkov zalejem to nejakým 50-percentným alkoholom. Není dobre ísť do tých 80 ok a tak, pretože oni už uh, zase nepustia, nedovolia tej rastline alebo mm -hmm. uh, už toľko látok. nejako 50 alebo vodkou to zalejem a sami už uvidíte, ono krásne začíne už behom 24 hodín zfarbovať sa do takého oranžová a červená. A ja to už potom ani nevyberám, ja to jednoducho odložím. Ono je fajn, to mať aspoň tak týždeň, dva tak na očiach a otočiť to hore do lednom, premiešať to, nech sa to trošku tak aktivuje tým miešaním, tým procesom mechanickým. A, a potom e, treba si tam hlavne dať presne veľkým nápisom, čo to je, pretože ten alkohol vyťahne tú červenú farbu z klobučika, takže už tam uvidíte iba nejaké niečo biele pláva. A, aby ste si nemysleli, že to je napríklad taký chrén alebo niečo. A, a... a hlavne nedáva to piť potom dobrým susedom, na ktorých pozvem na návštevu. Hej? Uh, hej, hej? Hej, hej, hej, A aj keď si natírame s tým tie bolavé miesta, tak takisto nie na otvorené rany, nie rezné, nie, ne, proste aby tam nedošlo uh, do styku, uh, proste aby sa to nedostalo pod kožu na sliznice, samozrejme, a krvný a tak. No, inak, keď m, niekto zoberie do ruky sedmikrásku, a začne to riešiť, že ľúbí ma, nelúbí ma. To, sa, to srdce, že niekto takto likviduje vašu pochutinu? To sa, to sa robí s margaretkou. Margaretko, ale, ale Ale áno, uh, radšej by mohol zjesť. Ako ano. plítva, plítva s dobrotou. Ale on to môže robiť aj tak, ľúbí ma do úst, aj to ma do môže, úst. že to šklobe takto, áno. Hey, hey, ale to odhadzovať, to skôr. Aj, áno, áno, áno. Ale tak to sme robili aj my ako deti, sme aj tie ďatelinové okvetia, ja neviem, či ste by vy tak vyťuhá, vy, vytrhávali, vytucávali tie, tie rúžové ano, ano, kvietky alebo sú, Áno, a to sú všetko presne, to, to je to, že my sme spojení hlavne tie deti s tou prírodou a ano. iba my im v podstate už dávame tie bloky a nechoď po si po tej tráve uštepneť a včela nechýtaj to ani, ke áno, Keď, táš, keď no. už tak poď vyváľame sa v žihľave. <laughs> aj to je, no. aj moja tak spadla celá do žihľavy, mala po polku tela uh, do prhlenu, ale ako v pohode. Ako za... Je to by nebola trauma pre vás vyšľahať sa žihľavou? Uh, tak ako robia to ty si tie škandyne, sa tam v sáune nešľahajú. Ale i tiež si myslím, že to je trošku ako mýtus, čo sa týka tej reumy alebo týchto. Uh, ale nejak, nejak by som asi skôr zvolila, tera, respektíve sú aj príjemnejšie formy. Áno, a potrestať vás, tak vysadiť vás na Sahare, kde je samý piesok. Ale sú tam kaktusia, kaktusia, kveti sú jedle. <rý> Ona si nájde všade niečo. No jasne, lebo tá príroda nám vždy dala a, veci na to, aby sme prežili, kdekoľvek sa nachádzame. Ale. Len naša neznalosť a nevedomosť spôsobuje, že keď napríklad ľuďom zoberete dve, tri druhý, napríklad zjedla, tak oni povedia, vedeli, ja vlastne nemám čo žiť. A ja mám takú krásnu ano. príhodu, že prišiel jeden pán za pestovateľom zeleniny a on hovorí, chcem od vás uh, odoberať zeleninu a on vraví, ktoré druhy? A on vraví, no to, čo pestujete? A ja on vraví, ja mám 122. A on, oh. sto, č, 122, lebo samozrejme, on bere zeleninu aj divokú, divoké ano. byliny. Tak v podstate ľudia poznajú mrkvu, kalerab, zeler, td., čiže nejakých 10-15 základných zelenín, mm -hmm. ale, ale túto úroveň, že napríklad pupava je geniálna žihlava, ano. že on... došiel iba po mrkvu, a to napríklad už predávajú normálne mi ľudia z posielali fotky zo supermarketov, že zabalená pekne v Kelinku, po bale Žihľava, hej, a neviem koľko stála. Ale vám povedať, supermarket tak vás viac zmrazí, ako toho človeka, že žihľava. No, mňa zmrazí tá kombinácia supermarket a žihľava, hej, že je taká burina, alebo fakt to je tá rastlina, že ktorá rastie všade. A... Ja neviem, ale na jednej strane ja to zase chápem, že môže tí ľudia, ktorí nemajú tú možnosť, ale zase to je tiež výhovorka, pretože raz do týždňa každý si môže vybehnúť do prírody. Si Jasné, niečo, no, ve, to je o tom, že uvedomiť si tú podstatu áno, nášho života, že áno. my robíme všetko preto, aby sme ušetrili čas, ale reálny život človeka vyzerá tak, že on čas vôbec nemá. A, tu si a to Áno, to je ten komfort, vejš, to je tá bažina, v ktorej si my tak ako, sa tak krásne si tak rochníme, ono to, to trošku to zapácha, ale ako je to fajn, ale je to ten komfort, ktorý na jednej strane je dobre si občas um, tie istoty, nie dopriať, ale tá, tá istota, ktorú si myslíme my, my, že máme, je dobre si tak overiť občas, či nás chráni alebo nás brzdí, hej? Mhm. by sme to asi nemali hovoriť nahlas, lebo nám to všetko spoplatnia. Aha. Aha. Viete, ako to je dnes, že čokoľvek sa ľuďom začína páčiť viac a viac, tak už sa nájdú takí, ktorí to ako budú postupovať, že oni to idú ochraňovať. Ale áno, tak to ja mám aj takých ľudí, keď si otrhnem lístok z buku a dám si ho do šaloto, tak všetky srnky zomru, hej, alebo robím si uh, zo žaluďovej múky, keď som robila, ukazovala som ľuďom, ako sa robí múka zo žaluďo, no tak chudá ti, v ich vykapu, no. Áno, mm, beriete Medvedom to... strávu, že maliny a takto v lesné Smrlu, <laughs> mm, mm, mm. <laughs> Takže to, to sú také tie zvláštne pohľady, ale ten svet je presne postavený na tom, že ten Metrix si presne uvedomuje, že tam je tá lenivosť a to, čo si krásne na začiatku pomenovala, tie divoké byliny vám presne dajú tú silu, že ten Metrix nie je schopný s vami kývať a vás manipulovať, ano. lebo ano. máte tú silu tej prírody, že aj keď naša dcera vyrastala, tak my sme presne robili to, že aj na sídlisku v Bratislave sme chodili zberať púpavy, ľudia hovoria... Ale ve tam čúrajú psy, a ja vravím ale keď zoberete, a, aké negatívne najmä tomu látky nájdete v tej púpave a aké zloženie nájdete v, napríklad v ľadovom šaláte alebo paradajke uh -huh. paprike, tak uh -huh. proste to je uh, možno 5-10 nejakých záťažových látok oproti uh -huh. tomu, čo kúpiť, kúpim zeleninu v hypermarkete. Uh -huh ale tú obrovskú silu, čo dá tá divoká bylina, to proste... Ono, neviete, to sa čo? hovorí para, paradox. V dnešnej dobe je to taký obrovský paradox, že ľudia, ktorí majú pocit, že sa zdravujú stravo, to znamená, aj ja jem veľa šalátov, aj ja jem veľa zeleniny a niečo, ale stále sú nutrične podvýživení, práve kvôli tomu, že tie potraviny už sú, sú slabé, hej? Kde, kedy si bolo jedno jablko denne, hej, dneska by to muselo byť asi jajom, kilo jablok, Dve, tri kila až. No, to 3 asi. No? Môže ano. byť kľudne, ja neviem. No. No. Ale to sú všetko krásne štatistické tabulky, kde tie vieme, že pred 50 a 60 -timi rokmi uh, boli podiel vitamínov, stopových prvkov v tých ovocích zeleniny úplne niekde, inde o 90% dokonca v niektorých potravinách je to už o 90% viac bolo ako v dnešnej dobe. Tak práve preto e, je to ten paradox v dnešnej doby, že ľudia sa zdraju z ale sú nutrične podvyživení a práve možno, že aj menej je viac práve z týchto bylín. My preto nepotrebujeme jesť hlavy alebo neviem čo. Ale dá si aj v tých malých množstvách niečo z takéto divorastúcie prírody, vyprsne, ako si vypovedali, čo len zopnem si túto toto, idem na prechádzku, otrhnem si s pápami, no druhým a nakoniec na konci prechádzky zistím, že som v podstate jednu takú hraz nejakých divokých byli, nech som ochutnal a tým som si pokryl svoju dennú dávku uh -huh. pečiny svojich vitamínov, ktoré potrebujem. No, pre ďalšiu otázku si zajdem zase do mailu štúdiového a musím zvolať pre pána Jána lebo Jano nám píše, tak odpoveď pre neho. E, otázka znie, že ako je to s žihľavovými semienkami, ako užívať a ako uskladniť? No, to je super téma, pretože asi to čo je, je niečo, čo ja už tam búkam ľuďom o hlavu. <laughs> Ak by si mali... čo odložiť, nazbierať, uchovať, neviem čo, tak sú to práve žilové semiačka, pretože je to superfood dnešnej doby. Tam sa ne, neťahajú na ne žiadne čia, ja neviem čo, zahraničné. A je to úplne jednoduchá záležitosť koncom augusta, začiatkom septembra, a proste neskôr leto, začiatok jesene v podstate až do konca jesene je to niečo, čo má extrémne výživné nutričné hodnoty. A mm, sú to v podstate tie samičie, tie ženské také, také strápce, keby môžeme to vidieť na žihľavách. A buď sa to jednoducho nastriha, dá sa usúšiť, preoseca sa cez sitko a odloží sa do 7 decového pohárika. Naozaj toto je niečo, čo aj v tých bojových jednotkách sa, je to v rámci kurzok prežitia, že stáči jedna lyžička a dávam to až 7 hodinový ten kofejnový boost efekt to, nabudí vás, pritom zároveň hovorím pozor, po obede to neužívať, veľa žien mi písalo, že si dalo po obede, že semiačka do jednej ráno tam behalo po obývačke, takže pozor na to naspidované veveričky, na, na veveričky áno mm -hmm. ale zase je to niečo, čo sa využíva pri chronických únavách, vyčerpaniach napríklad v Anglicku dávali koňom pred výstavami, aby mali krásnu srdia, hrivu, zuby proste, chlapom hej, tak to nepomáha. To, nie, chlapom to nepomôže Uh, je to afrodiziakum inak, ja. akože, ale nemám to odskúšané, ja. ak to má niekto, tak môže mi... Vôli krásnej vedieť. srsti som myslel teraz. Aj, uh, Neviem, či z toho začnú raz vlasy, ale určite sa budete cítiť <laughs> lepšie. Čiže ak, ak ne, nezačnú, to nie je chyba tých semienok, ale tam chyba iné, iného vplyvu. Áno, ale budete sa rozhodne cítiť lepšie a budete mať viac energie a vitality. Takže... Máme ideme ešte. do finále? Áno, ideme do finále. Dobre, tak by sme poprosili o indiciu My aj z tejto strany. taký zvyk, že keď robíme maratón, tak každý host nám povie nejakú indíciu, to znamená, môže to byť jedno slovo, dve, ktoré potom v podstate ľudia, ktorí nás od rana do večera počúvajú. A keď ich majú všetky najlepšie. Áno, tak budeme ich odmeňovať, takže z tvojej strany nejaká indícia. Aha, takže ja mám povedať nejaké kľúčové áno, slovo, áno, hej? Tak, áno, tak, no môže byť aj kľúčové. Uh -huh. Tak poviem Žihľava. Super, Žihľava bude ďalším už siedmým slovíčkom, to pre tých, ktorí majú napríklad iba dve. A pre tých, čo zaujal rozhovor, kde ťa ľudia môžu nájsť, kde ťa môžu kontaktovať? Tak uh, mám stránky www.divokastrava.sk, ale aj Facebookový alebo Instagramový profil, takisto Divoká stráva alebo na YouTube, takže stáči, keď dajú buď Divoká strava alebo Diana Mozoláková do vyhľadávača a vyjde im aj moje stránky, odkazy alebo prípadne linky na knižky a iné veci, ktoré potrebujú Nádherné, tak vy ste príkladom, že komu sa nelení, tomu sa zelení. <laughs> tak, tak nech vám to vydrží tak ďakujeme, Ďakujem. ďakujeme veľmi pekne že si bola ochotná si nájsť čas a pozdieľať tie tvoje dlhoročné skúsenosti uh -huh. a hlavne oblasť divokých bylín ktorá pre veľa ľudí je také, že obrovské tabu a uh -huh. ja keď som fakt objavil túto oblasť, tak my keď sme mali taký, že klasický trávnik, tak my sme presne s cerou urobili to, že keď odkvitala púpava, išli sme pozberať takú, ešte neodkvitnutú, ale taká, čo už má tej semienka, nazberali Aha. sme a potom sme to rozfúkali po trávniku. Takže my, my máme teraz celoročne púpavu a aj skoro celé takéto byliny. A v podstate Krása. ja nechodím do toho, že by som si išiel kúpiť nejaký ladový šalát alebo nejakú takúto zeleninu komerčnú, keď v podstate na tej tráve ano. alebo záhrade nám rastie. A to, čo ano. bolo veľmi ešte zaujímavé a čo si tu spomenula a možno nie všetci zachytili, že ľudia si neuvedomujú, že tá príroda im dáva presne byliny, ktoré im rastú a my tým, ano. že bývame napríklad so svokroucami v dvojdome, tak presne na ich strane, kde Svokor má problémy, že sú tam nejaké zápaly a takéto, tak na ich strane extrémne rastie skoro cel A o, samozrejme, bežný človek si povie, pozri, takáto burina mi tu rastie, ale tá príroda presne dáva tomu človeku tie, tie byliny, tak. ktoré potrebuje. A teraz múdre je pozorovať, že keď mi toto v mojom okolí rastie, tak je to vec, ktorú potrebujem a začnem uh, zisťovať, ako najlepšie to v tej praxi používať. A teším sa, že máš aj knihy, ktoré sú veľmi inšpiratívne, takže vedia si ľudia aj objednať knihu, kde budú mať uh, akékoľvek návody. Takže ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. <hý> no. Prajeme pekný víkend. Ďakujem aj vám, ešte veľa úspechov v tomto maratone. Držte palce. Ďakujem.